1943. május 17. 9 óra 00. Üzatos város, a mama kedvencei, a C-kupa, az anyámért, hazámért és a Memphis Bell. A bombázógépek egymás után soroltak rá a futópályára. A földön a repülő erődök ormótlanoknak hatottak. Nehezkesen gurultak. Alig lehetett elhinni, hogy hamarosan a levegőbe emelkednek. Craig Harriman az órájára nézett, aztán bicentett Kamstoknak. A parazsnok helyettes újabb rakétát lőtt ki. Főöreppent, majd a zöld cicra két csóvája esett szét. A jelzés a vezérgépnek a huzatos városnak szólt. Felszállni. A huzatos város neki lódult. Roppant súlya úgy tűnt, soha föl nem emelhető. Harminc tonnányi szerkezet ugyanhogy is repülhetne. De amikor 300 kilométeres h sebességre gyorsult, a kerekek elhagyták a betont. Egy hosszú nagy tűnő pillanatig a gép alig egy méterre siklott a pálya felett, mintha nem tudná eldönteni, kívánkozik-e valójában az égre. Aztán egyszer csak emelkedni kezdett. Harminc másodperc múlva követte a mama kedvencei, és most már nem tűnt nehezebbnek egy balzafa modellnél. Aztán emelkedett a cékupa is, majd a mazsolák gépe az anyámért hazámért. Olyan szépen simás tartótak, akárha a személyzet csupa dörzsölt öregsasból állna. Tíz, Kilenc, nyolc, Luke visszaszámlált, Danny keze a gázkaron, szemét a futópályára szegezte. Hét, hat, a rádiós fülkében Jack, Eugene, Clay és Rascal a padlón kuporgott. Danny az asztalkájánál ült. A fülére nyomta a fülhallgatók agylóit, veszültem figyelt, közele valamit az irányítótörünk. Öt, négy, Vol is felszálló helyzetbe jutt hátát az orfülke hátsó válaszfalának vetette. Phil az asztala hideg fémszélét markolta. A felszállás az egész bevetés egyik legveszélyesebb pillanata, különösen most, amikor dugig vannak robbanó anyaggal. Három hete egy gépnek felszállás közben leállt az egyik motorja. A gép visszatottyant és felrobbant. Még most se töltötték fel teljesen a gödröt. Három, kettő, egy, mehetsz, Kiáltotta a Danész előre nyomta a gázkarokat. A bel rohanni kezdett a futópályán. Denise hegyezte a fülét, nem hall le valamilyen szokatlan zajt, nem érezze rendhagyó rezgést, de a repülőgépen minden rendben levőnek tűnt, akárcsak újkorában. Eszébe jutott, milyen igazságtalanul támadta az előző este a főszerelőre, hogy nem törődik a géppel. Elnézést akart kérni Lesztől, de aztán kiesett a fejéből. Most már késő. A bel gyorsult, 60, 80 100 száz kilométer óránként. Denise feszülten figyelte a műszereket. Lók előre, a pályára merett. Verge mögöttük kuporgott, egyszerre figyelte az összes műszert, nem lát-e valami szokatlant. De úgy látszott minden rendben. 110, 120, 130, 135. A repülőgép mély lélegzetet vett. Dönis legalábbis mindig így érezte. Mielőtt elemelkedne a gép, mindig nagyot lélegzik. Olyan ez, mint amikor az ember épp mély vízbe készül ugrani. Bátorításként Dennis hajszálnyit előre tolta a gázkarokat. A belnek csak ennyi kellett. A kerekek elhagyták a betont, a szány biztonságosan ráfeküdt a levegőre, és a repülőgép könnyedén emelkedett fölfelé, egyenesen egy csodás felhősor irányába. Luke megragadta a Vörg mentő mellényének galérját, közelebb húzta a fiút, és elragadtatva süvítette a fülébe. Látod, ilyesféle gyönyörűség a szex is! Vörzs, aki már pontosan tudta, milyen a szex, nem mondott ellent. – Putó! – szólalt meg Denis. Tudom! – felelte Luke, és elfordított egy kapcsolót. Éles, magas hang jelezte, hogy a kerekek behúzottak a gép aljába. – Figyelj a hűtőlapokra! – mondta Denis. Tudom! – horkant fel mérgesen. – Hülyének néz! – füstölgött magába. – Mint nem csináltam volna már százszor is. A csodás habos felhők most már ott voltak pontosan előttük. Jóval hatalmasabbak, mint ahogyan lentről látszott. A földről szép dolog gyönyörködni a felhőkbe, de ha keresztül kell repülni rajtuk, az már jóval kevésbé szép, különösen ennyi géppel az ember körül. Ha csak egyetlen pilóta nem tartja az előírt magasságot és emelkedési sebességét, már is óriási van nő az összeütközés veszélye. Belerepültek a felhőbe. Sűrű fehér tej föl folyta körül a gépet. Semmit se lehetett látni. Dennis szeme a műszerekre tapadt, hogy pontosan tartsa a sebességet és a magasságot. Luke mereztette a szemét. Idegesen mocorgott. Semmit, de semmit nem látott. Akár be is hunyhatnám a szememet, gondolta. Nagyon remélem, hogy mindenki észnél van. És aztán szinte nekirepültek egy másik B-17-es hasának. Olyan közel volt, hogy Luke kivehette a pilóták arcát a plexi mögött. Vigyázz! ordította. Dönisz nagyot nyomott a boton, a bel levárta az orrát. Völcs elvesztette az egyensúlyát, előre bukott, keményen beverte a fejét Dönisz háttámlájába. Az eltévett B-17-es vagy másfél méterrel fölöttük dübörgött el. Lúk felnézett és a tetőablakon át megpillantotta az orrfestést. Amerikai zászlón sastól lázkodik, mellette ott a gép neve, anyámért, hazámért. Úristen, ez meleg volt! mondta Luke, miközben Dennis visszintesbe vette vissza a gépet. Az egész olyan gyorsan zajlott, tehát nehéz volt elhinni, hogy megtörtént valóban. Két perce repültek mindössze, és kis híján már is kinyiffantak. Ha Dennis csak fél másodpercet késik a rányomással, egyenesen belerohannak a mazsolákba. Még lúknak is elállt a lélegzete. Völcs visszaült a sarkára, megtapogatta a fejét, és látta, hogy véres a keze. Tudta, hogy nem komoly az ügy, apró vágás csak. Mégis, ez volt az első sérülés a Memphis ellen. Remélhetőleg ez lesz az utolsó is. Aztán egyszerre csak kint voltak a felhőkből. Vakítóan kék lett körülöttük az ég. Az áradó napsütéstől nyorogni kezdtek. Len zöld, barna, sárga kocka mintaként terült el az angliai táj. Balra tőlük megláttak egy B-17-est. A kis rút majdnem ugyanolyan régó terepül, mint ők. A mostani a 22. bevetésük. Jó jel volt, hogy ilyen tapasztalt személyzet a bal kísérőjük. – Kik a jobb kísérők? – kérdezte Luke. – Az anyámért, hazámért? – felelte Dennis. – Lassz, a mazsolák! – mordult fel Luke. – Luke, vedd át egy percre! – mondta Dennis és elengedte a botkormányt. Luke egyből elkapta. Repülőgépet vezetni távolról sem ugyanaz, mint autót. A repülőgép kormányai az erő kell, ha a gépet egyenletesen akarja az ember vezetni. A repülő erőt felle a levegőbe. Szünet nélkül helyesbíteni kellett a mozgását a kormányokkal, de Luke ezt nagyon szerette. Ha csak mód volt rá, Dennis átengedte neki a gépvezetést. A parancsnok kinyitott egy termost is, gőzölgön forró paradicsom töltött a kupakba. Megkínálta verge is, de a fiú a fejét rázta. A paradicsomlé a fején sebre emlékeztette. Megint tudanult keményet érzett. A vágáson megalvadt vér. Hátrébb a törzsben Jack szeretetteljesen végig simította a géppuskája puskája Na, mona, ma leszedünk egy csinos kis 109-est, mondta kedveskedve. – Jack romantikus lélek. Pár hónapja már elkaptunk egyet, ma ráduplázunk. Eugene szótlanul figyelte. Ez megveszett, gondolta. Úgy dumál a gép puskájához, mintha valami szép lány lenne. Hú, ha meg is csókolja, és <gül> bizony kiugrom. – Hiába udvarolsz neki, Jack, azzal nem és semmire! – kiabálta túl a nyitott oldalablakon át húzatot. – Lőni kell vele! – Nyasd, Gem, Jane! – mordult rá Jack. – Tudod, amikor én a két nácimat leszettem, Eugene büszkén mutatta fel két ujját, hogy nagyobb nyomatékot adjon a dicsekvéseknek. – Kihúzod a gyufát! – fenyegetőzött Jack. Eugene vigyorzott. Szívesen emlegette, hogy neki két igazolt lelövése van, Jacknek meg csak egy. Ha egy lövésznek sikerül lelőni -e egy vadászgépet, az önmagában még nem volt elég. Igazoltatni is kellett. Két tanúval. Vagy a saját személyzet tagjai közül, vagy egy másik gépről. A gond az volt, hogy az események mindig villámgyorsan játszottak le. Nagyon nehéz volt megmondani, ki lemit. le mit. egy lövész akár tíz vadászgépet, ha senki nem látta. Nem tudta hitelesíteni. Yuji nak szerencséje volt. Mind a kétszer telibet találta a vadást, és Völcs meg Raskar látták, ezért tanúsíthatták is. Csak hogy ettől a ténytől Jack még pipásabb lett. Még mindig telipofával vigyorogva Eugene a jobb oldali ablakhoz fordult. Alig, hogy hátat fordított, Jack térdel rúgta. Eugene megtántorodott, és majdnem végig esett a padlon. Jack hahotázni kezdett. Pompásnak találta a viccét. – Ki kell találnom valamit, amivel behúzom a csőbe? – Töprengett Yuji. Ez az utolsó bevetésünk. Valami olyat kell kihagyarnom, amit élete végéig se feleltel. Egy utolsó eszeveszett viccet. És törni kezdte a fejét. – Parancsnok, élesíthetem a bombákat? – kérdezte vol az egymás köztin. Csinálhatod? Wall kihúzta az egymás közti dugóját a fali csatlakozó dugaszból, és elindult a pilóta fülkébe vezető búvóajtóhoz. ajtóhoz. Phil felfigyelt. Nesze, tedd el, mondta. Lehúzott az ingójáról egy arany pecsét gyűrűt. Az érettségűükre csináltatták az osztálytársaival emlékül, és val kezébe nyomta. Fél értsd már, meg nem fogsz meghalni, mondta val. Azért csak tedd el, azt akarom, hogy emlékeztessen rám, erősködött Phil, és egyre csak gyömöszölte a ronda nagy gyűrűt val Volnak Volnak most már tényleg végképp elege filmből. Nem elég, hogy fel kellett kutatni, aztán kiózanítani, aztán fedezni. – Nagy kedvet támad behúzni egyet a navigátornak, hát ha attól végre észhez tér. Tisztára bezsongtál. – Légvédel a viszonyod van? – förmetre. Eleget kockáztatunk miattad! Most csináld a dolgod és kussolj! Gyorsan átlépett a búvó ajtón, még mielőtt fél valami más emléket, esetleg a koszos gatyáját ajánlaná fel. Valakam olyan gondolkodóba esett, nem zavarodott -e meg a barátja. Nem ő lenne az első repülő, akinek légvédelem iszonya támad. A légi erőnél így hívják azt, amit a földi csapatok lövészárok hiszonyként ismernek. Volnak semmi kifogása nem lett volna ellene, ha a szolgálati idejük alatt legalább egyszer kitör rajta a légvédelemiszony. Elküldték volna egy szép, angol-nemesi birtokra, ahol csak heverészni kellett naphosszat, és nagyon csinos nővérkék lesték a szegény betegek minden óhaját. De hát volna semmi hajlam nem mutatkozott a légvédelemiszonyra. Kötél vannak. kötérideg, és biztos kéz. Ezek teszik a jó bombázó tisztet. Meg a jó orvost. A bombatérbe való roppantó óvatosan kihúzta a biztosító tüskéket az egyik dagat, olajződ bomba orrából. A kibiztosítás három fokozata között ez volt az első. A második akkor következik, amikor a bombát kioldják. Amikor kiesik a bombatérből, a vezeték, amely addig a bombatartóhoz kapcsolta, kikapcsolódik. A harmadik fokozat akkor áll be, amikor a bomba már hullik a cél felé. A bomba farkán pörögni kezd egy apró ezüst tüskekerék, és kicsavarodik. Amikor a tüskekerék kiesik a végéből, akkor lesz teljesen éles a bomba. Ami nem jelenti azt, hogy amíg nem élesek a bombák, tökéletesen veszélytelenek lennének. Nem egy bombázógép robbant már fel a levegőben azért, mert egy német légvédelmi tüzérnek sikerült pontosan a bomba térbe találnia. Talán azért volt, hogy Wall, miután eltávolította belőlük a biztosító tüskét, mindig simított egyet a bombákon. Igyekezett úgy tekinteni őket, hogy barátai. Miközben volt a bombákat élesítgette, Verge Raskának segített bebújni a gömbtoronyba. A gömbtorony lövés csak akkor foglalhatta el a helyét, amikor a repülőgép már nem volt föld közelben. Felszállás és leszállás közben túlságosan veszélyes lett volna a gömbben tartozkodnia. A gömb amúgy is olyan szűk és kényelmetlen volt, hogy még az olyan apró termetű lövészek is, mint amilyen Raskal lehetőleg utolsó pillanatig hallogatták, hogy bemásszanak. – Hidd el, Raskal, semmi baj nincs vele, – mondta Vörcs, miközben Raskal hóna alá tartotta, amíg a lövész átpréseli a lábait a szűk búbó nyíláson. – Ne fájjon miattam az az okos fejed, Vörcs, gúnyörösködött Raskal. – Én csak a munkámat végzem. – Elvégezted. – Nagyon kösz! – felelte rassza, és lecsusszant a gömbbe. Börcs lecsukta fölötte a nyílás fedelet, és egy perc múlva a torony magas, sipító hangtól kísérve forgolódni kezdett. – Szerintem minden oké – gondolta börcs, és még egyszer utoljára átnézte a mechanizmust. Úgy ismerte akár a tenyerét, de a gömbben lent még nem ült soha. A gondolatra is kitörte a frász. Rázzkál most úgy kucsolt lent a gömbtoronyban, akárholmi magzat egy alumíniumból és plexiből készült anyam A gömbön körös körül kis ablaknyílások sorakoztak, előre pedig hatalmas, hajlított golyóálló üvegtáblát tettek, így a lövésznek kitűnő kilátása nyílt mind az égre, mind maga alá. Az előső, nagyablak ablak, mint két oldalán egy-egy 50 mm-es géppuska csöve merett ki. A gömbtörony roppant szűk volt, és undok bezártsági érzést keltett a benne ülőben. A lövész a homorú hátsó gömbfalon feküdt, felhúzott, szétterpesztett lábbal. A feje szinte eltűnt egy csomó gömbb mozgatókar, és elsütő billentyű megkapcsoló között. Mindehez a gömb valahogy anyagtalan volt, aprócs kapattanás a repülőgép hasán, semmi más. Raszka ide-oda forgatta a gömböt, fel-le, jobbra-balra. Mindent kipróbált, mintha minden árum hibát akarna találni a működésében. A gömb korábban egyszer igenis elakadt. Az, hogy sem a földi személyzet vezetője, sem vörcs nem talált semmi hibát, Rascald korán sem nyugtatta meg. Alig, hogy az ember belép a fogorvos várójába, egy csapásra megszűnik a fogfájása. De attól a foga még lyukas. – Háromezren vagyunk, fiú! – hallotta Luke hangját az egymás köztében. – Oxigén ellenőrzés! – Raszcor rányomta a képére az oxigén állarcot. Ez az, amit a legjobban utál. Rosszabb a vadászgépeknél, a légvédelemnél is, még annál is rosszabb, mint lógni egy repülőgép hasa alatt, akár valami herezacskó. Az állarc olyan szorosan tapad az ember arcára, hogy amikor végre leveheti, az arcbőre már véresre dörzsölődött. Attól, hogy órákozhat tiszta oxigént kell lélegezni, megfágyulnak az ember mellizmai. Egy-egy ilyen hosszú bevetés után, mint ez a mai is, olyan fejfájást lehet kapni, amely egy hétig is eltarthat. Clay, hogy vagyod hátul? kérdezte Luk, és válaszképpen azonnal nótaszóharsant az egymás köztébe. Te csak ne félj, én meg vagyok. Clay milliónyi dal tud, és valahogy mindig ráhibáz egy olyanra, amely épp illik a pillanatnyi helyzethez. Parancsnok, pontosan 8 kilométerre délnyugatra vagyunk Yarmouth-tól jelentette fél az orfülkéből. Ez a találkozási pontunk, harci alakzatban vagyunk. V-alakzatokba repülő B-17-eseket látott mindenfelé az égen. Nagyon szoros kötelékbe repültek. Minél szorosabb egy kötelék, annál hatásosabb a tűzereje. A szoros kötelékhez a náci vadászok sem erészkednek olyan közel. A szoros repülés roppant fárasztó, és nagyon nagy finjelmet kíván a repülőgépvezetőtől, de segít kordába tartani a németeket. Oké, fiúk, mondta Dennis, nem vagyunk. Az alakzat három osztályból állt, minden osztályba tizennyolc bombázó gép került. A Memphis Bell az első osztályba. Az első osztály három százada közül a felső osztály legfölül, kisé balra, a század alatta, kisé előrébb, az alsó század legalul, kisé jobbra repült. A Bell a vezérszázad második rajának vezérgépe volt, az első raj fölötte kisé a második előtt. A húzatos város volt az első raj vezérgépe. Ők vezették a teljes osztályt. Kísérőik, a mama kedvencei és a C-kupa. A második raj vezérgépének, a Memphis a bal kísérője a kis rút, a jobb kísérője a mazsolág gépe, az anyámért hazámért. Csak nem 300 bombázó gép repült kilencezer méter magasan a jeges északi tenger fölött. Minden gép minden motorjának kipufogó csövéből kondenscsik, csuda szép hófehér pára sáv húzódott. Az egész eget becsíkozták. Figyeljenek, emberek! – szólalt meg Dennis az egymás köztiben. Kint van vagy, mínusz 30 fok, nehogy valakinek eszébe jusson levetni a kesztyűjét. A puszta kézzel a géppuskához, odafagy az ujjuk. Szeretném, ha mindenkinek minden úja megmaradna. Dennis mindig szinte szóról szóra ugyanazt mondta el. Mindegy, hogy az első bevetésük a tizedik vagy a 25. Örökké ugyanaz a szöveg. Azzal kezdi, hogy lenevessék a kesztyűjüket, és azzal folytatja, hogy figyeljék az oxigén állarcukat. Folyamatosan figyeljék az állarcukat. Ha nyál kerül bele, és megfagy, elzárja az oxigén áramlást. Nem hiányzik nekem, hogy valaki elájuljon. Röviden mondta Raszczal. Ne hülyéskedjünk! Röviden, dörönt rá Denis. Figyeljenek az állarcra! A rágyós fölkébe Dennis beletekerte a pesgős üveget egy jéger alsóba, külön erre a célra hozta magával. Nagyon remélte, hogy a pesgő nem fagy meg, és nem vágja szét a palackot. Nagyszerű meglepetés lesz ez a hazafelé úton durrantani vele egyet. Szüntessenek meg minden csevejt az egymás közötti, és jelentség, ha vadászt látnak. Dönész folytatta a betéve tudott utasításhozat. Röviden, gyorsan szépen, hogy a következőt is halljuk, és ne ordítsanak ötös tisztán halljuk. Len az orfülkéve fél azon rágodott, hogyan ossza szét a cuccai a személyzetnek. Azt akarta, hogy ha meghal, mindegyiküknek maradjon valami tőle, hogy emlékezzenek rá. Kicsit megbántódott, hogy volna nem kellett sem az órája, sem a a azombja, sem a gyűrűje. De biztos benne, hogy a többiek örülnének valami apró emléknek. Ezt vörcsnek adom, mondta, és egy nyullábot rakott az asztal egyik sarkára. Aztán mégis úgy döntött, hogy Klay jobban értékelni a nyullábat, hiszen ő farmer. Ezért odéptolta a nyullábat Klaynek. Vörsnek az érettségi emlék gyűrűt adja. Legyen ez a mostani a legjobb bevetésünk, javasolta Dönis, mintha nem ezt mondta volna eddig is mindig. Olyan, amire igazán büszkék lehetünk. Mint a karikacsapás, minden úgy menjen, még, Dennis? Wall már tudta, mi lesz a következő mondat. Pontosan úgy, csak a feladatra összpontosítsunk, dolgozzunk egymás kezére, és figyeljünk, nagyon figyeljünk. Denis mindig ezzel az intelemmel fejezte be az oktató kis előadást. Parancsnok, elkaptam Grédelent a rádió. szólalt meg Dennis. Dennis lelki frütse közben ki az étterből, grét, fura, vékonykás, magas hangját. – Behozhatom? – kérdezte. – Na-na, na-na! – kiáltotta Raskal lelkesen. – Kérem, uram! – ez Verge volt. Aligha nem ez volt az egyetlen, amiben Verge és Raskal egyetértett, hogy Gracie óriási. – Jól van, Dani?" felelte Denis vonakodva, mint a szülő, akinek a gyerekei könyörögnek, hogy ne kelljen még lefeküdniük. De ha azt mondom, slusz. Danny félt, hogy elveszíti az adást, ezért megpróbálta behozni az állomást, még mielőtt Dennis befejezhette volna. S így most az egymás közöttin teljes hangerővel, tisztán hallatszott George Burns és Gracie ellenszövege. Gracie még be se fejezhette a tréfát, már is mindenki nevetett. Olyan mókás volt a hangja. Csinálom magunknak egy círköz, hátul az udvarba, pont úgy, mint amikor kicsi voltam, mondta. Kiskorodban minden tavasszal cirkuszoztatok? kérdezte George. Mindig George kérdezett, és válasz válaszolt a kérdésekre, de mindent összekevelt, félreértett. Ez volt a Burns és Ellen műsorokba a vicc. Igen, a belépés ingyenes volt, de csak azoknak, akiknek telt rá. A benyügések olyan bágyiak voltak, hogy épp ezért kellett rajtuk nevetni. Deni felkacagott. Miközben Burns és Ellen folytatták az ökörködést, Eugene is az maga kis viccének, hiszen ez az utolsó alkalom Jacket megviccelni, de úgy, hogy sose felejtse el. Ezzel egyszer s mindenkora kiegyenlíti, hogy Jack annyiszor bolondot csinált belőle, és folyton virzli zseninek hívta. Egy régebbi bevetésből maradt infópapír hátára, nagy ákombákon betűkkel felírta hát, ma éjjel hoppon maradtam. Két szigetelő csíkot ragasztott rá, és egy pillanatban, amikor Grace egy különösen nagy marhaságot mondott, egy mozdulattal láragasztotta a papír Jackbőr bőr hajózózekéjének a hátára. Jack széles vigyorral fordult meg, azt hitte Eugene a grészi vicce fölött örömében csapott a hátára. Fogalma sem volt róla, hogy ez egyszer a vicc az ő bőrére megy. Eugene kuncogott magába. Alig várta, hogy Jack rájöjjön, mi vidit a hátán. A rádió égtelenül csegni kezdett. George és Gracie hangja elhalkult. Deni lázasan keresgélt, hogy visszahozza őket, de sikertelenül. A két komikus eltűnt az étterbe, épp egy tréfás szöveg kellős közepén. Roppan csalódottak voltak, most már se fogják megtudni a csattanót. De nem csak ez volt az oka, hogy amikor a vidám hangok elhaltak, a személyzet mély merült. Tudták, a hangok azért halkultak el, mert olyan messzi repültek Angliától, hogy a baráti rádióadó adása már nem hatol el hozzájuk, vagyis percről-percre közelebb jutnak Németországhoz. – Hát akkor, – mondta Denis, elég volt a komoly talankodásból, próbálják ki a géppuskákat.